Hoofdstuk 46, 5 februari 2017, om 4.45 die ochend. Die grootste vreegde heers in die harte van ouwers, wanneer hulle kinders weer met hulle vereenig word. Die kinderse harte is bly en die ouwersse harte word gevul met niewe kracht en vele dinge meer as wat woorde kan beskryf. Ek in my almag en grootheid is nie veel anders as jylle mensekinders nie, Sekerlik omdat jylle vanuit my is en dit van my af ontvang het. Jylle is my geest en die kleine, al het jylle vlees om jylle meer geestelike binnenkante. Soveel liefde is daar in my, dat jylle klein mensies het nie kan bevat nie. Gloe my as ek jylle sê dat daar baie wonders is wat jylle nie kan begryp nie. So wil ek dan nou iets aan jylle bekend maak waarvan jylle niks weet nie. In my skepping repeteer dinge mekaar in die groote en die kleine. In elke mens is daar miljoene klein mensies wat in jou leef en hiermee bedoel ek nie swangerskap of selle wat mense kan voortbring nie. Ek praat hier van een werkelike afbeelding van die mens maar net miljoene kere kleiner as die mens. Stel vir jylle die buitenste ruimte voor as die binnenkant van een groot groot mens. Elke son, ster en planeet is een sel van hierdie groot mens en jy mensie, is een wonder in hierdie groot mens. Nou, net so is daar miljoene mensies in jou, wat op jou salle leef, asof hulle groot planete is vir die mense wat om julle is bevat. So is jy een wonder in die kleine en in die groote. Gaan in jou hart en die dinkie oor na, wat weer die mens, wat nie eers dier my, op een manier aan hulle bekend gemaak is nie. Nou openbaar ek hierdie aan julle, so dat julle kan besef hoe kostbaar, en wonderlik jylle is en net soos daar een orde in my skepping is wat duidelik te sien is in die sterre jimmel, so is my orde ook in die kleine in jylle sale wat die sterre in die kleine voorstel nou kan jylle verstaan waarom jylle siele huil van die uiterste belang is want wanneer jylle hart is salig voel is die jylle lichaam salig en so ook elke klein mensie binne in jou lichaam Maar wanneer die siel verrot is, sal dit ook sleg gaan met die mensies binne-in. Dit is van die uiterste belang dat jy na my keer ook terwille van hulle wie jy binne jouself dra. Maar maak geen fout nie, hulle binnen jouself stel ook elke mens om julle voor. En dit is 'n klein replika van hulle en wanneer jy my ken en liefhet word my gees in die vorm van lich op hulle uitgestraal binnen jou, maar tref ook die groot mens wat oor die een met die kleinkie binnen in jou. En al kan jy nie verskil sien in die groot mens, buite of ene langs jou nie, vind daar op kleinskal iets plaas wat op die lange dier die groot mens sal tref en verander. Dit is waarom het so belangrijk is, dat jylle in liefde verander, want die jylle groot skepping, buiten jylle, word geseen en verander metertijd na iets hoer. Onthou, dat hoe groter dinge word, hoe langer vat processe wat nodig is om hulle te verander en te verbeter. Net soos die teenwoorgestelde die waarheid, en vind processe in pleiner organismes baie vinniger plaas, en daarom sterf selle op een dagelikse basis, terwyl die groot mens vir tachtig jaar en langer kan leef, en sonne en planete biljoene jare kan voortbestaan, sonder om tot sterwe te kom. So is dit van toepassing op die klein mensies binnen julle ook. Hulle levens is baie kortstondig tegen die lichaam en die groote. Denk daaran en wees lief vir jou My kostbaar, want jy is lief en dierbaar vir my, wat ook piepklein gewoord het en een lichaam aangeneem het, wat oor een stem het joune, en wie bloeiend aan die kruis met my laaste bietje krag Nog die wat verkies het om my vijande te wees te vergewe, omdat ek liefde is. En omdat elk een van jylle ook in hulle saamgevat was. Die klein mensies dra ek aan die, aan die voordeel wat jylle groot lichame dra maar hulle is nie verantwoordelik vir hulle eie siele heil nie, en sal weer en weer een kans op lewe kry, en dit is waarom die dooie lichaam verrot en weer eens in nieuwe skeppings oorgaan, om een dag weer die mens met al sy intelligentie deelkies te vorm in die groot gejul. Wees dis opgewek, want jy is wonderlik geskapen. Amen. Eet my brood wat ek vir julle voorbereid het. Ja, so het eergister, die 3e februari 2017, hierdie mensies aan my geopenbaar, maar gesê dat ek nie daar oor moes praat nie. En skielik het ek so'n gauwe hoop, ek wil eindelijk die Engelse woord blob gebruik, Ek het, ek het so gauwe hoop gesien, en ek het net gewede, dat dit iets baie kostbaars en mooi is, en ek was so blij daar dat ek so my binnen in het gespring het, en die volgende oom, dat ek toestan ek weer langs jasua, met die gauwe broodbord, en gauwe brood, wat in snuie gesnui is, wat ek vir mense moet gee om te eet, maar mens moet jou nou nie die goud voorstel, soos aardse goud nie, want by jasua, kan goud eetbaar wees, en roemerig, en, en wees soos brood, en ek het ook al goud gekry om te drink, en ek het rechtig niks anders om dit mee te beskryf as goud nie, en ek kan nie iets met dit vergelyk nie, en my jasua gebruik die goud om my op so'n manier die kostbaarheid van sy woord en sy inlichting te laat besef, en dit is die brood waarvan hy hier praat, ek het net nie vermoe om dit so oor te dra soos jasua self nie, en vandag het hy to self die woorde gegee, vir dit, en ek is ontsaglik dankbaar daarvoor,